Fyll upp í brefið Annarkabli Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst þar ríkir hlýja og samúð, geri þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einhug og eina sál. Gerið ekkert af eigin gyrni eða hegóma gyrnd. Verið lítið látt og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annarra. Verið með sama hugarfari sem Kristur Jésús var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu tók á sig og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og guð hátt upp hafiðan og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra, Til þess að fyrir nafni Jésú skuli hvert knjæ beiga sig á himni í jörðu og undir jörðu og sérkver tunga játa guði föður til dýrðar, Jésús Kristur er drottin. Þess vegna mín elskuðu sem ætíð hafið verið hlýðin, vinnið nú að sálu hjálp ykkar með ugg og óta eins og þegar ég var hjá ykkur, því fremur nú þegar ég er fjarri. Því að það er guð sem verkar í ykkur bæði að vilja og að framkvæma sér til velþóknunar. Gerð allt án þessa mögla og hika til þess að þið verðið óaðfinnanleg og hrein flecklaus guðs börn meðal rángsnúinnar og ger spiltrar kynslóðar sem þið skýnið hjá eins og ljós í heiminum. Haldið fast við orð lífsins mér til hross á dei kristts. Þá hef ekki hlaupið til einskis, nýja erviðað til ónýtis. Enda þótt blóði mínu verði útelt við fornar mína þegar ég ber trú ykkar framfyrir guð, þá gleðst ég og samgleðst ykkur allum. Af hinnu sama skuru þið einni gleðjast og samgleðjast mér. En því vona að Drottinn Jesús geri mér bráðum færta senda tímotegus til ykkara til þess að mér verði einni hug hágra þá er ég fægi að vita um hagi ykkara. Ég hef engan honum líkan sem lætu sig eins einlæglega ant um hagi ykkara. Allir leita þess sem sjálfra þeirra er en ekki þess sem Krists Jesús er. En þið vitið hvernig hann hefur reynst að hann hefur þjónað að bóðun fagnaðar erindisins með mér eins og barn með föður sínum. Ég vona að geta sent hann jafnskjótt og ég sé hvað um mig verður. En ég ber það tröst til drottins að ég muni og koma sjálfur. Ég taldi það og nöðsynlegt að senda til ykkar epafrondítus, bróður minn samverkamann og samherja sem þið sendu til að annast um mig. Hann hefur þráð ykkur öll og liðið illa út að því að þið höfðu heyrt að hann hefðu orðið sjúkur. Já, sjúkur varðan að dauða komin en Guð miskunnaði honum og ekki einungis honum heldur og, og mér til þess að ég skildi eigi hafa hryðuð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 Hann lag við lífsitt í hættu til þess að bæta upp þá þjónustu sem þið gátuð ekki veitt mér.